لم يعد يساعيني نهر الدماء وفي زمنه من كوشمرا لاجي ذابده mnogi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 ليت شي ي poznai islam fuk al quyu in al hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al muhtadi ويشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من قلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به القمة وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُنْ لَهَا حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون.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 وخير الهدي هدي محمدين صلى الله عليه وسلم وشرل موري محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد لكاية نيزميرنا احوالا نشام صورتلو تبارك و تعالى کوئي نسيه پوچاستيو إسلامم إسلامم فيروم زا كوئيو узويشني الله تبارك و تعالى كاية وَمَنْ يَبْتَغْي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَمْ فَلَيْيُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ A onaj ko bude tražio drugu vjeru mimo Islama neće biti prihvaćena kod uzvišenog Allaha Tebaraka wa Teala i on će na sudnjem danu biti od onih koji su propali. Počastio nas je uzvišeni Allah Tebaraka wa Teala s vjerom u kojoj, u kojoj nam ništa teško nije propisao Kako kaže uzvišeni Allah Azzawajal: "Wama ja'ala 'alaykum fitnemin haraj", a onom uvjeri ništa teško nije propisao, pa hoće uzvišeni Allah tebarakojutaala da nam olakša i ne želi da nam oteža. Pa je čovjekanstvo dužo da prihvati takvu vjeru, vjeru onakvu kakvom je došao naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme, čistu, nenatrunjenu, kako je došlo u hadisu mu muslima koga prenosi Ebu Horejde u kome je poslanik s.a.v. kaže neće za mene čuti ni jedan čovjek iz moga umeta niti židov, niti krišćanin a potom da ne prihvati ono čime sam došao a da neće biti stanovnik kvatre. pa je znači čovjek dužan da prihvati vjeru dužan je da prihvati vjeru onakvu kakva je došla od poslanika s.a.v. nije dozvoljeno nikome da pretjeruje u svojoj vjeri Uzišenje Allah tbarakoj ve taala kaže: "Wa kedalik ja'alna kum ummatan wasata litakunushuhada'i 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida." Imivastako učinismo srednjim ummetom ummeten wasata srednjim ummetom kažu islamski učitelji to znači najboljim ummetom da biste bili svjedoci nad ljudima a da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio svedok nad vama kao pa muslimani ili sledbenici poslanika sallallahu alejhi ve sledbenici srednjeg puta najboljeg puta to je put između dvije krajnosti put između pretjerivanja u vjeri i put između nemarnosti ili nedotjerivanja u vjeri ovaj ummet koji je blagoslovljen i mubarek kod uzvišenog Allaha Tebarak podijelio se na nekoliko skupina kako kaže poslanik s.a.v. u hadisu koga bileži mam Ebu Davudi Tirmizi i ocjenio ga je vjerodostojnim uzvišeni Allah je stvorio Adema od zemlje koju je uzeo u svoju šaku ili zagrabio je zemlje znači i stvorio je Adema od svih vrsta zemlje. Pa su tako ljudi došli i crveni, i bijeli, i crni. Pa od njih imamo ljudi koji su jednostavni, imamo ljudi koji su žalostni, imamo ljudi koji su pokvareni, a imamo ljudi koji su dobri. Pa se umet s tome podijelio na nekoliko skupina. Prva skupina je skupina koja je otišla u jednu krajnost, koja pretjeruje u svojoj vjeri. Druga skupina je skupina koja je otišla u drugu krajnost, pa su nemarni u svojoj vjeri. A treća skupina je najbolja skupina, a to je skupina koja se drži puta poslanika, sallallahu alaihi voseleme, iz taze ispravnih prethodnika. Mi ćemo u našem današnjem predavanju, inšallahu ta'ala, kazati nešto ukratko, kažemo ukratko jer je ova tema u istinu opširna, o pitanju koje se tiče pretjerivanja u vjeri. Uzvišen je Allah Tebarak je u, u svojoj časnoj knjizi zabranio prijašim narodima pretjerivanje u vjeri pa kaže Ja ehnal kitab la taglu fi dinikum O sljedbenici knjige nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. Nema razilaženja među učenjacima ovoga ummeta da je pretjerivanje u vjeri zabranjeno. Kao pitanje novotarija, svi se islamski učenjaci slažu da nije dozvoljeno uvoditi ništa u vjeru što nije od vjere. No međutim ponekad se spore dali se određena stvar ili određeni postupak smatra pretjerivanjem u vjeri ili ne. U tome postoji spor. A u osnovi da je zabranjeno pretjerivati u vjeri, znači nema nema spora. Bileže Bukharija i Muslim od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Innet dine jusrun volen jušade ed dine ehadun illa galebeh. Vjera je lahka jednostavna. Ako bude pretjerivao u svojoj vjeri, ona će ga pobjediti, ona će ga slomiti. Vjera je jednostavna. Prema tome nema potrebe da čovjek a, pretjeruje u svojoj vjeri i da je ono što je jednostavno da ga učini teškim i da ga učini a, nemogućim, znači za praktikovanje. U predaji koju bilježi ima Mahmed, Sa koju imam Ibn Hadžer al-Askalani u svom djelu Fethul Bari ka da je dostojna stoji hayru dinikum eyseru najbolja vjera je najjednostavnija najbolja vjera je najjednostavnija a u drugoj predaji koja je također je dostojna po Ibn Hadžeru koji bliži ma Ahmed inna din Allahi usrun wa vjera je jednostavna i lahka U drugoj verziji opet kod ima Ahmeda stoji li alame jehudun inni ursiltu bil hanafiyati samha da znaju židovi da sam ja poslan sa vjerom hanefije, el hanefije znači vjera ibrahima ale i salam čista znači nepatvorena vjera e samha jednostavna znači sa jednostavnom vjerom da znaju sledbenici knjige da sam ja poslan poslan sa jednostavnom sa jednostavnom vjerom U jednoj verziji koja ima dobar lanac prenosilaca kaže poslanik salallahu alaihi wasaleme Aleikum hedjen qasiden fe innehu men jušaddu haded din galebe Držite se srednjeg puta ako bude pretjerivao u ovoj vjeri ona će, ga, ona će ga slomiti Vidimo iz ovih predaja da se preterivanjem u vjeri smatra u stvari odstupanje Uh, smatra znači sve što odstupa od upute poslanika sallallahu i, ono, i onoga na čemu su bile prve generacije. Pa neku stvar za koju čovjek smatra da je teška, ona je u stvari vjeri jednostavna, a za neku koja je jednostavna, ona biva teška i tako. Uzvišeni Allah tebarak je otala kaže: "Vojahidu fillahi haqqa I, uh, I borite se na Allahovom putu pravim džihadom, kažu neki učinjaci, to je džihad sa svojim imetkom, sa svojim jezikom, sa svojim životom i tako dalje. Wa jahidu fillahi hakka jihadī huwajtabākum. Borite se na Allahovom putu pravim džihadom, on vas je odabrao. Znao je Uzvišeni Allah tebaraka ve taala iz svoga apsolutnog znanja da će ljudi nakon toga kazati: A kako da se borimo gospodaru naš? A kako da se borimo zar borba nije na Allahovom putu teška? Pa kaže nakon toga: "Uma ja'ala aleikum fi d-dini min haraj", onovo mu vjeri ni teško nije propisao. Nakon što je Uzvišeni Allah te barek je tala spomenuo pravu borbu na Allahovom putu, znao je da će određeni ljudi kazati: "Kako da se borimo te teško i to je tegoba?" Pa da bi Uzvišeni Allah te barek je tala nagjerao taku postavku I pobio je kaže: "Umaje ale aleikum fi dinin i on nam vjeri ništa teško nije propisao. Dakle, ono što je propisano vjerom, ono što je propisano vjerom Kur'anom i sunnetom nije teško. I svaki čovjek može da praktikuje ono što je propisano Kur'anom i sunnetom u globalu. A ako mu naiđe neka poteškoća, onda mu je šerijat napravio, napravio olakšicu. U svakom slučaju islamski učitelji su složni da ljudi obaveznici Mogu da učine ono čime ih je zadužio Uzvišeni Allah tebaraka vetala i, i da uvjeri nema ništa teško. Dakle ono što je propisano šerijatom ne smatra se nikako preterivanjem, nego se preterivanjem, znači, smatra odstupanjem od toga puta bilo odlaženjem u jednu ili u drugu krajnost. Preterivanje u vjeri može se manifestovati na više načina ovdje su za nas bitna dva ili tri načina, a to je u kakvoći, u količini i u komentarima ili u tefsiru određeni, znači, šarijatsko pravnih argumenta. I ko odstupi uh, u ovim, znači, segmentima od puta poslanika srme, smatra se od onih koji pretoriju svojoj vjeri. Dakle, nije dozvoljeno u vjeru ništa dodavati, niti od vjere ništa oduzimati od onoga čime je došao Allahov poslanik. Osim ako nam postoji u šarijatu validan argument koji nam ukazuje da možemo dodati ili oduzeti. Kao na primjer hadis kogu abilježima muslim u svome sahih od Ebu Horeire radijallahu anhu, da je poslanik s.a.v. rekao, ko kaže ujutro i naveče sto puta, subhanallah ila azim u bihamdihi, Neće doći na sudnji dan niko boljim od onoga čime je došao, osim onaj koji kaže isto toliko ili doda na to. Osim onaj koji kaže isto to, znači stotinu puta da izgovori, ili više od toga. Pa nam je šarijac, znači, dozvolio ovdje da možemo dodati. Pa ovaj dodatak, ovaj dodatak se ne smatra, znači, pretjerivanjem u vjeri jer je on u stvari legitiman i on je znači potkrijepljen sunnetom ili šeriatskom pravnim argumentima stoga znači dozvoljeno u ovom slučaju da se da se doda dok imamo na primjer mjesta gdje nije dozvoljeno čovjeku da doda na to namuhaz ukazuje hadis koga bilježi imam Abu Davud i Ibnu Majah sa dobrim lancem prenosilaca u kome je poslanik sallallahu alejhi se sellem rekao je se yekunu fi hadhihi ummeh Una sun jatadune fi taharati wa dua biche u mome ummetu ljudi koji će pretjerivati koji će pretjerivati u čišćenju i u tahare koji će pretjerivati u čišćenju i u dovi pretjerivati u čišćenju i u dovi ovo je rekao jedan ashab nakon što je čuo svoga sina kako dovi gospodaru moj kaže daj mi A, jedan dvorac u džennetu, sa desne strane dženneta, pa je počeo opisivati taj dvorac, pa kada ga je čuo taj ashab, kazao ovaj hadis, pa u dovi je pretjerivanje da čovjek opisuje detalje koje želi u džennetu. Neka dovi, kako je dovio poslanik s.a.v. najčešćom domom koji objeleže buhalje i muslimu denesa, gospodaru moj, daj mi svako dobro na dunjaluku i na ahiretu i zaštiti me vatre džahnemske. Pa kad je upitan u toj dovi, kazao je, a zar sam nešto propustio? Salallahu alaihi vseleme. Znači ono što je spomenuto u toj dovi obuhvatilo je obuhvatilo je dobra dunjaluka i ahireta i ništa znači nije nije propušteno. Pa je s te strane bilo pretjerivanje u dovi. A pretjerivanje u taharetu je da čovjek ima znači vesvese pri taharetu ili da čini u taharetu ono što nije činio poslanik salallahu alaihi vseleme. Kako je došlo u hadisu koga biliži, imam Ebu Davud Ko ima dobar lanac prenosilaca, da je Poslanik sallallahu alejhi ve dana se abdestio, perući svoje dijelove tijela po tri puta. I nakon toga je kazao: "Hadzal wudu, zade alejhi faqad asae wa zalama wa tadda." Kaže je Poslanik sallallahu alejhi nakon, znači što je abdestio se perući dijelove tijela koji se peru pri abdestu po tri puta, ovo je abdest. Ako doda na ovo, takav je ružno postupio i nepravdu učinio, i granicu je prekoračio. Ovaj hadis, koji je jako bitan za taharet čovjeka, poslanik s.a.v. je nazvao sve one koji peru, ono što Allahov poslanik s.a.v. nije pravo pri odjelova tijela pri uzimanju abdesta nazvao je takve, da prelaze granicu i da nepravdu čine, i a, da su ružno postupili. Znači, kada čovjek čini Taharet, treba činiti ono što je činio poslanik Solosaneme. Pa vidimo da je odstupanje stupanje, od upute poslanika Solosaneme bilo odlazeći u jednu ili drugu krajnost, da čovjek možda pere dijelove tijela koje je poslanik Solosaneme je pravo, kao na primjer da pere a ruke a iznad, do iznad ili ispod pazuha da se čisti pri abdestu ili da potire vrat i slično. Tome, to se poslanik Solosaneme nije činio kako došlo ome hadisu, nije činio pa je činjenje to vid pretjerivanja ili uvođenja u vjeru ono što u stvari nije što u stvari nije od vjere a isto tako ostavljanje onoga što je Allahov poslanik činio smatra se pretjerivanjem ili bolje kazati nedotjerivanjem u vjeri a jedna i druga stvar su pogrdne a najispravnije ono što je činio ono što je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle ova stvar pretjerivanje u vjeri a, bila je vezana bila je vezana za taharet i za dovu. I ova vrsta pretjerivanja u vjeri smatra se pogrdnom zato što su došli jasni šariatsko-pravni argumenti koji to brane i da se ovakva ovaka vid odstupanja od sunata poslanika, svala sveme, smatra, smatra pogrdnim u šariatu. 21 sahat je i 21 minuta poštovni slušatelji, vi slušate radio Naba 107.2 FM, ciklus emisija upoznaj svoga poslanika, uh, to je bio ciklus večerasi ciklus upoznaj svoju vjeru, jesta već kad smo spomenuli ciklus koji je bio upoznaj svoga poslanika, još jednom da vam napomenemo, da vam kažemo da Taj CD možete nabaviti i za je CD sa svim tim emisijama. Fino je urađen, pozitivne su kritike. Možete nabaviti ako ste blizu Fadove džamije, ispred Fadove džamije ili na kontakt telefon 061741147. Kontakt telefon putem kojeg možete postati pitanja u večerašnjoj emisije 062 215 541. 062 215 541 Tema je pretierivanje u vjeri. Predavač je magister Safet Kuduzović. Ja prvi dio smo završili, ima još dosta toga zakazati, pa mi ćemo nešto tela odma i nastaviti. Pa obijeri brate. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاه والسلام على رسول الله اما u vjeri, kao što smo spomenuli, može se manifestovati na nekoliko načina. Jedan od ti načina jeste da ga čovjek manifestuje u kakvoći, pa kada je, na primjer, čovjek a, ustao i posvjetio cijelo veče i bade, tu noćnom namazu, učenju Kur'ana, zikru i slično tome i domama, pa nakon toga propustao namazu u džematu ili propustao općenito sabah namaz, pa ga ne bi klanjalo nego nakon izlaska sunca zbog umora, to bi se smatralo pretjerivanjem u vjeri. Iako je čovjek radio jedan hajr jedno dobro dijelo, a, a to je ibadet po noći, najbolji je noćni namaz nakon propisani namaza, no međutim, ne može se dati prednost dobrom nad boljem, niti se smije dati prednost, pa bi se to smatrao i takav postupak bi bio tretiran kao pretjerivanje u vjeri. Poznata je priča u hadisu koga bileže Buhare i Muslimu dajiša radijallahu ta'la anha Da su došla tri čovjeka kod poslanika Sololosrme pa ga nisu zatekli. Pa su upitali Ajše o njegovim ibadetima pa gdje je spomenula šta poslanik Sololosrme čini učinilo im se da je to nešto malo pa su htjeli da dodaju na to pa jedan od njih rekao ja se neću nikada ženiti da bi mogao ibadetiti. Drugi je rekao ja neću a, prekidati svoj post ja ću postiti. Treći je kazao ja cijelo večer klanjati nikada neću spavati. A četvrti je rekao, e, u jednoj verziji, u kojoj se navodi da je zbila četverica, da je rekao, ja neću jesti meso. Pa kada je došao poslanik, s.a.v. rekao je, šta je ljudima koji govore tako i tako? Ja sam najbolji od vas i najbogobajazni, a tako mi je Laha, ja se ženim, i tako mi je Laha, ja noću klanjam i spavam, i ja postim i ne postim, i ja jedem meso. Femen regribe an sunneti feleji se minni, a onaj ko ostavi moj sunnet ne pripada meni. Pogledajmo ovih ashaba, oni su željeli dobro i htjeli su da učine nešto što je po svojoj ispoljačnosti ispravno ili što je ovaj vjerski opravdano. No, no međutim kada pogledamo u praksu poslanika sallallahu alejhi i u njegovu sunnet videćemo da te stvari da te stvari odudaraju od njegove prakse sallallahu alejhi Jedne prilike a poslanik sallallahu alejhi ve selleme ušao u džamio i našao je konopac da je privezan i zategnut između dva stuba, pa je upitao čiji je ovo konopac, pa su kazali, Zajnebin, Zajneba klanja pa kada se umori, onda se osloni na konopac pa klanja, pa je kazao poslanik sa osaneme, odvežite taj konopac, neka od vas neko klanja onoliko koliko može izdržati, a potom kada se umori, neka sjedne i neka se odmori. Pa bi znači ovakav vidi badata smatrao se i bio tretiran kao pretjerivanje, kao pretjerivanje u vjeri. Isto tako, pretjerivanje u vjeri može biti u kakvoći. Može biti u kakvoći. Za to nam je dokaz hadis koga bileživan Buharija u Some Sahihu, u kome se spominje da je poslanik s.a.v. povučavao jednog sahaba dovi prije spavanja, pa je rekao ovako Kul wa amen tu birez, bine biji kellezi arselte i reci vjerujem u poslanika koga si ili u vjerovjesnika koga si poslao kul wa amantu bi nabiyyika alladhi arsaltahu iretvjeruem u vjerovjesnik kakoga si poslao kada je to čuo ovaj ashab od poslanika sallallahu alejhi ve selleme želio je diti poslanika sallallahu alejhi ve na veći stepen pa je kazao wa amantu bi rasulika alladhi arsaltahu ja vjerujem u poslanika koga si ti poslao jer je poslanik po većini islamskih učitelja bolji od vjerovjesnika jer je poslanik došao sa novom objavom ili došao je sa novom poslanicom a vjerovjesnik samo potvrđuje staru pa želite dići dići poslanika Salova s veći stepen kazao je i vjerujem u poslanika koga si poslao pa ga je poslanik Salova s vremena ukorio i kazao reci wa amen tu binabikalladirsalta i reci vjerujem u vjerovjesnika koga si poslao znači ne moј mijenjati kakvoću kojom kojoj te ja poučavam iako je po nekakvim tvojim kriterijima To bolje i vriednije, no međutim u šarijatu imaju neke stvari koje su do, došle i nije ih dozvoljeno mijenjati, nego ih treba praktikovati onakve, onakve kakve kakve jesu. Stoga je izmjena svake od ovih stvari a koje su došle i ograničene šarijata, tom te izmjene se smatraju pogrdnim i smatraju se vidom pretjerivanja, vidom pretjerivanja u vjeri. Isto tako pretjerivanje u vjeri može se manifestovati kroz ostavljanje šerijatskih olakšica. Na primjer da čovjek ima olakšicu za određeno djelo i neće da iskoristi, nego koristi ono, nego koristi ono što se čini kada nema pravo na tu olakšicu. Ova stvar sigurno nije pohvalna, jer je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vjerodostojnom hadisu: "Allah dželešanu voli da se koriste njegove olakšice" Kao što voli da se izvršavaju njegove naredbe. Pa kada čovjek koristi olakšicu, to je uzvišenom Allahu Tebarak i Otara drago, kao da je izvršio određeno, naređeno dijelo. Stoga kaže Aisha u hadisu koga bileže Buharija i Muslim, ma hujiren nebiju sallallahu alaihi wasallame bejine emrejni illa u ahtare e i serehuma Nije poslanik, s.a.v. nikada imao priliku da izabere između dva dijela, a da nije izabrao ono koje je lakše. Ono koje je lakše. I ima jedan dodatak o hadisu pa se kaže u njemu Mala isma fi, ali da u njemu nema grijeha. Znači kada čovjek dođe da izabere dvije stvari, može uraditi dvije stvari. I jedna i druga je legitimna šarijatom. I jedna mu je lakša od druge u datom momentu ili zbog okolnosti i situacije koja vlada, onda mu nije ispravno da učini onu koja je teža nego mu je bolje da učini onu koja je lakša jer uzvišeni Allah te barake želi da nam olakša i ne želi da nam poteškoće pričinjava i zbog toga jeste propisao olakšice olakšice u vjeri. Pa tako je činio najbolji čovjek koji je bio najbogo bojazniji i najbolji Allaho obiće koje je kročilo zemaljskom kuglom, a to je naš poslanik s.a.v. kako nam kaže Aiša, nikada nije birao između dvije stvari, a da nije učinio onu koja je lakša, s tim da u njoj nije bilo znači širijatskih prestupa. Bileži ima Musedded u svome Musnedu i u predaju spominje a, Ibn Hajar u svome dijelu Al-Matalibu i kaže da je vjerodostojna Odebu Ebu radi Allahu anhu da je vidio jednog čovjeka na putu vidio, dok su bili na putu vidio čovjeka koji posti izbija se po hladovima pa je upitao šta je ovome čovjeku, pa su kazali posti, pa je kazao tako mi je laha ovaj čovjek da umre, ja mu ne bih dženazu klanjao. Ne bih mu dženazu klanjao. Post na putu, iako nije šariatski zabranjen, to ovisi znači o čovjeku i o njegovom uh, psihičkom i fizičkom stanju, da li će postiti ili ne, no međutim ovaj čovjek sebi priščinjavao po teškoću postio je, a nije bio u stanju izdržati takav post, pa mu je post znači izrazivao po teškoće, a i Ebu Hureyri je rekao da umre, ja mu ne biđe nazuklanjao. Znači, zbog toga što je odstupio od upute poslanika, sallallahu alaih sallame, i učinio je vid pretjerivanja u vjeri. I učinio je vid pretjerivanja u vjeri, stvara sebi potešk, poteškoće, a uzvišeni Allah, te barak je o talan, želi da mu poteškoće čini. Isto tako, pretjerivanjem u vjeri smatra se neuzimanjem ili nekorištenje Spoljašnjih, spoljašnjih značenja određenih šarijatsko-pravnih argumenta. Kao što je došlo u hadisu Abdullaha ibn Omara, koga bileže Buhari i Muslim, da je rekao, kazao je poslanik s.a.v. Nemojte braniti svojim ženama da izlaze u džamije kada od vas zatraže dozvolu. Kada je to čuo, čuo njegov sin Bilal Bilal ibn Abdullahi ibn Omar, znači sin Abdullaha ibn Omara, rekao je tako mi je, Laha mi ćemo im zabraniti odlazak u džamiju. Nakon toga kaže Nafja Prišao mu je Ibn Omar, znači svome sinu Bilalu, i tako ga izgrdio, i tako mu ružna riječ izgovorio, kaže da to nisam nikada čuo, nije od koga. Da je tako, znači, grubo se obratio. Bog toga što je kazao nešto suprotno, Allahu poslanik, sallallahu sveme, kaže nemojte im braniti izlazak u džamiju, a dolazi nakon toga tabin, pa kaže vallah će im zabraniti. To je odstupanje od upute poslanika, sallallahu sveme, i to se smatra neminovno pretjerivanjem, pretjerivanjem u vjeri. Isto tako predaje koju obiliže Buhare i Muslim od Abdullaha ibn el-Mugafela, da je vidio čovjeka koji je činio el-hadf. A el-hadf u arapskom jeziku je da čovjek stavi a, kamenčić na svoj prst, potom a, baca znači, kamenčiće sa prsta, u a, kao što se to čini sa katapulta i sl. tome, pa je rekao mu nemoj to činiti kaže čuo sam poslanika sallam, da je to zabranio i rekao innehu la yusadu bihi sajdun wala junkeu bihi aduvun wala kad jeksiru sinne o jefkau la'in kaže s otim ne možeš uloviti lov ni ti možeš naškoditi svome neprijatelju no međutim možeš prebiti zub nekome i možeš izbiti oko svome bratu pa se je vratio nakon izvjesnog vremena i vidio da taj čovjek čini istu stvar i da nije prekinuo pa je kazao la u ebeda, tako mi je Laha nikad više s tobom neću pričati ja ti govorim da je to poslanik s.a. zabranio a ti to daj, i dalje to činiš i ne obazireš se na zabranu Allahovog poslanika s.a. tako mi je Laha ja s tobom neću nikada više pričati ovo su znači sve jasna odstupanja od upute poslanika s.a. koja se smatraju pretjerivanjem pretjerivanjem u vjeri Isto tako, pretjerivanjem u vjeri smatra se da čovjek odstupa u liječenju određene problematike od suneta poslanika, sallallahu alaihi voseleme. Pogledajmo na primjer šta je uradila Amerika 1930. godine kada su željeli zabraniti konzumiranje alkohola koje je bilo u to vrijeme posebno rašireno. Uložili su oko 65 miliona dolara u to vrijeme u svoj projekat i koristili su se sa svim stručnjacima iz svih oblasti da se znači spriječi konzumiranje alkohola. Štampali su oko 9 biliona letaka, 9 biliona letaka su oštampali u kojima su o spomenute štetnosti alkohola i a, negativne posljedice koje prouzrokuje konzumiranje ovog zla. Samo im je 10 miliona dolara trebalo da su pokrenuli, znači ovaj projek, projekat da je startovao. I počeo je 1930. godine. Željeli su nakon tri godine da vide kakav je rezultat. Željeli su da vide šta imaju u tri godine praktikovanja znači ovoga zakona. Pa su vidjeli da imaju 2000 ubijenih, 500.000 zatvorenih, i da imaju milijardu štete nakon zakona koga su donijeli. Pa su bili prinuđeni da krajem 1933. godine da povuču da povuču znači ovaj zakon i da ga stave van snage. Ovo je bio način rješavanja problema nešerijatskim putem. I ljudi kada se prisiljavaju na nešto, obično to neće da prihvate. Pogledajmo Kako je problematika konzumiranja konzumiranja alkohola riješena kod ashaba poslanika sallallahu alaihi wasallam? U hadisu koga bileže Buharija i Muslimu Denesa radijallahu ta'la anhu kaže Poio sam ashaba poslanika sallallahu alaihi wasallam alkoholom između ostali Ebu talho i druge pa je došao čovjek koji je povikao zabranjen je alkohol, zabranjen alkohol Pa je ustao Ebu Talha rekao o Enes, idi i isprobijaj ove bačve. Pa je isprobijeo bačve vina, a vino je tada teklo a, medinom kao da su potoci. Iako je u to vrijeme vino se smatralo a, velikim i korisnim imetkom muslimana, no međutim, nakon zabrane koja je došla, oni su, oni su probijali te bačve i prosipali to vino a ovo zabrana konzumiranja alkohola je došla u ajetu u kome Uzvišeni kaže ja e juhalldine amenu innamal khamru wal maisir wal, wal šeitani, došla je samo jedna riječ u kojoj Uzvišeni kaže da je alkohol da je to šejtansko dijelo i njegova robota feršteni buhu i odreknite ga se, izbjegnite ga te, izbjegnite znači alkoholi njegovo konzumiranje, pa su istog momenta prekinuli i nikada se više nisu, nikada se više nisu vratili na to zlo. Vidimo kakva je razlika između šerijatskog načina rješavanja problematike i vidimo kakav je put i kakav rezultat biva kada se problemi rješavaju na nešerijatski način jer uzvišeni Allah tebarake utala ne daje blagodat u onome što se kosi sa šerijatom. Pogledajmo na primjer danas ljude šta su uradili. Izbjegavaju davati zekjat koga je uzvišeni Allah tebarake utala strogo propisao u svojoj knjizi koji se smatra stubom ove vjere. Pa su im došli ljudi koji su im, pa su došli ljudi i nametnuli poreze neće da traže zekijat od ljudi, nego traže poreze. Pa ljudi izbjegavaju davanje poreza na sve moguće načine. Čovjek kada daje zekijat, ako ima, na primjer, određenu svotu za zekijat, hiljadu, tri hiljade maraka, kaže uzmi još 100 ili još dvijesta maraka za svaki slučaj, pa daje radi Allaha te barake otala i višak. No, međutim, jesmo li ikada vidjeli čovjeka da mu je došlo da plati poreza toliko i toliko pa da je kazao, evo još 100 maraka za svaki slučaj, To se nikada nije desilo, zato što ljudi mrze poroz, poreze i mrze nepravdu. Ljudi vole ono što je pravedno i ono što je uzvišeni Allah te barak je zala propisao i čime je zadovoljan. Pa se znači, sva ta problematika mora rješavati na šarijatski ispravan način, a ako se odstupi na bilo koji način od rješavanja te problematike šarijatskim putima, onda se to smatra odstupanjem i pretjerivanjem u vjeri i sigurno da u tome nema nikakvog nikakvog bereketa. Nije ispravno čovjeku da radi bilo šta čime ni došao Allahov poslanik, s.a.v. Na tu nam činjenicu jasno ukazuje predaja u kojoj se navodi da jedan od sahaba došao kod poslanika, s.a.v. nakon što je vidio jedno lijepo drvo i debelu hladovinu, kazao je Allahovom poslaniku, pomislio je u sebi prvo, kaže, bilo bi dobro da se izoliram od ljudi i da dođem pod ovo drvo i da obožavam Allaha te barak je Pa je rekao ono međutim neć to uraditi dok ne pitam, dok ne pitam poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa kada ga je pitao alejhi salatu vesselam, rekao mu je: "Nemoj kaže to činiti jer ja nisam poslan sa isposništvom. Nisam poslan da budeš isposnik, da se za, za, za da zapostaviš ljude i svoje druge obaveze koje imaš prema svom tijelu, prema svoje porodici, prema društvu u kome živiš." pa se je vratio i živio, jer kako živio je, znači, među ljudima i dalje, kako kaže poslanik S.H. u hadisu, čovjek koji se druži sa ljudima i trpi njihove ezijete i njihove uvrede i njihova negodovanja i vrijeđanja, takav je bolje od čovjeka koji se izdvoji i ne trpi i ne trpi ništa od toga. Pa vidimo da je ovdje bilo dupute poslanika s.a.v. da se miješa sa ljudima i da im govori i da im ukazuje na greške i propuste koje čine i da je takav čovjek bolji od onoga koji se izolira i koji izbjegne znači sve ono što bi ga moglo snaći na tome, na tome putu. Došlo je u hadisu koga biležima Mahmed i Tabarani da je poslanik s.a.v. rekao Men same dehre dujika aleji djehennemu hakedha Ko bude postio tokom cijele godine, ne prekida znači svoj post, oko njega će se džahennem ovako stegnuti, pa je stisnuo svoju pesnicu, sallallahu alaihi wa, wa sallam vidimo da čovjek koji bi postio tokom cijele godine da bi to smatrao pohvalnim dijelom i da je to ibadet i da je post jedan od najvećih ibadeta i da u dženetu imamo vrata koji se zovu Rejan i da na ta vrata neće ulaziti neko postači i sl. tome no međutim ova vrsta posta je odstupanje od upute poslanika jer je on rekao, nema boljeg posta od posta Davuda postio je dan a prekidao je dan svoj post pa bi znači bilo Post, tokom cijele godine dan za danom bi bilo odstupanje od onoga što je Allahu poslanik kazao da je najbolje, a to je da se dan posti a da se dan ne posti. Pa je uh, uh, bila razlog ovome odstupanju. Iako je u svojoj spoljašnjosti ovaj postupak jedan od vrijednijih ibadeta, bio je razlog da čovjek završi, da čovjek završi Jazen uh, uh, Billahi u Vatri že ili da ima da nema zači nagradu za svoje, za svoje dijelo. Kaže i blo ko tejbe divori u svem dijelu, te winu muhteli fil Hadis, kaže je razlog, ovakve kazne ili ovakve konačne za čovjeka koji bi ovo činio jeste zato što nije uzeo za olakšicu koji je uzvišeni Allah te baraka tala propisao i on kaže liči čovjeku koji ostavlja ono što je naređeno. Kao što je ovaj čovjek pretjerao u naređenim stvarima ima drugi koji je nemaran u naređenim stvarima pa su jedan i drugi po, a, po Ibnu Kutejbije Dineu Ariju jednaki Jel, jer su, znači, prešli granicu i odstupili od upute poslanika, sallallahu alaihi wa sallame. Vidimo da je, znači, preterivanje u vjeri pogrdna stvar i da pretjerivanje u vjeri ima negativne ima posledice, pa da bi čovjek istrajao na pravom putu i da se ne bi smatrao od onih koji pretjeruju, najbolje da se drži upute poslanika. Iz našeg izlaganja nikako se ne smije razumjeti da je praktikovanje određenih šarijatskih propisa, koji po svojoj spoljašnosti djeluju teški, da je to pretjerivanje u vjeri. Ne nikako. Pa nije pretjerivanje u vjeri klanjati pet dnevni namaza, niti je pretjerivanje u vjeri postiti, zekja davati, hađ obaviti, džihad voditi, učiti se vjeri, biti hafiz Kur'ana, pokriti svoju ženu, poučavati svoju porodicu, vjeri, vjeri i tako dalje. Ništa se to ne smatra šerijatom, ništa se to ne smatra, oprostite, pretjerivanjem u vjeri, jer je to legitimno i propisano šerijatom i ovom vjerom, pa se to mora praktikovati. Pretjerivanjem u vjeri se smatra da čovjek odstupa od onoga na čemu je bio poslanik sa osam, odlazeći, odlazeći u jednu ili u drugu krajnost, a i pretjerivanje i nedotjerivanje pogrdno, a najbolji put je put našeg poslanika, salallahu alaih i put njegovih prvih pokoljenja i generacija kojom su generacija koji su, koje su hodile tim putem, moleći uzvišanog Allaha Tebara Keo Teala da nas pouči našoj vjeri i da nas učini od onih koji se drže upute poslanika, salallahu alaih i njegovih prvih generacija i da nas spoji u džernetu sa iskrenim dobrim i šehidima, a divni su oni društvo والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا واسع رب العالمين